Nú hefst bibljulegstur sem eru umsjón Helga Guðunarssonar í Unglingastarfi fílatalfjö. Í dag ætla að tala um aðra, þriðja, fjórðu og fymtu mósubók. Gerið aðri veður. Og uh, bókin, sæt, önnur mósubók, ég held að Íslendingar, ég held að þetta er skandina, við séð það kallum því það að því það að því það að því það að því það að því það að því það að sem eru líka latnaðskanöfnin en þetta er svona að eða þú veist fer úr einum í annað og yfilt yfir í það þriðið og hún er kölluð hérna Exodus á flestum þungumálum og Exodus er gríska og þýðir bara út gangan og hérna já, eða hérna, jú, út úr gangan þau gengu já, þau gengu út í reikirþalandi sko. vegurinn út, leiðin út, útleiðin úr reikirþalandi og önnur mósobók og hvað? Ég held ég að satt síðast að fyrsta mósubók verið mikilasta bókin eða svona upp á að skilja restina bíblíunni ég held að önnur mósubók er svona ekki síður mikilag Mósubækundar 5 eru, þið, það er bara geta undirstreikað mikið hvað það eru mikill grunnur að öllu sem kemur á eftir Önnur mósubók, það er sko í brefum Páls Postela í Guðspjörlónum, í ofinbjörnabókinni basically í öllu nýjatessmentinu er endalust vísað í aðra mósubók Til dæmis uh, þau eru fara gegnum Rauðahafið, þau koma yfir, veist, þau eru komin út úr ekki þandi, þau eru orðin hólpin, að það syngja þau nýjan söng, það syngja þau söng Móse hínum einn við Rauðahafið. Þegar óvinnurinn er orðina engu, þau eru komin út úr þræla húsinu og þau eru nálgast fyrir þandið. Í ofinberna bókinni þegar er búið að eyða öllu þvist, öllu þinnu illa, er ekki lengur til, hvað gera þá? Það syngja þau nýjan söng söng Mose og söng lamssins. Þrist svona bein tilvísun í það sem gerist í annarri mósabók. Eh uh, í þrist þáskarnir bein tilvísun í aðra mósabók öll guðfræði okkar um staðgengilstaða Jesu Krist. Önnur mósabók öll guðfræði okkar um um hjálpbræði og allt. Þetta er bara önnur mósabók <laughs> og það er svona þetta er grundvallar þema í nýjar er önnur mósabók Og máli með aðra mósubók er að það er í bókinni sjálfri er fjallað samtímis um bókstaflega jarneska lausn, lausnur þrældómi og andlegi lausn. Og það er sama tíma eru þau að sko losna undan ógi og, faróana sem kröðust þessi verð tilbyrnið eins og guð og þeir eru að koma undir vend og varfislu guðus sem er eini sannig guðuð og þeir eru að kynnast í hver hann er þeir eru búin að vera afkomendur Abraham's allan tíma en þar ekki þruna Mósé er sko þennan guðara kalla Mósé til að koma og leysa við haldi sem hann segir honum hvað hann heitir hvað heitiru hvera ég séja sendir mig það vissu bara að guð feðranna hann var ópersónulegur hann var fjarlægur guð Abraham's Ísax og Jakobs ja hann ég veit ekki hvað hann heitir þetta er eins og hérna heist, Gunna sem er konan hans Aarons það er mjög mjög sem, sem konan hans þar er ekki mjög persónulegur kynni konna sarons og hérna eða þess kristín konnas helga eða eitthvað svona í fjölskyldubófum þar í þá er ég maðurinn á kristínar þetta er ekki eitthvað guð abrahams ísaks og jakobs ja hann ég veit ekki hvað kerinn er en hann er guð hérna verður þetta persónulegt hérna læraru hvað hann heitir og hér gerir guð ekki bara sáttmála við abraham hann gerir sáttmála við fólkið gyðingar sjálvir þær þegar þeir tala um bara sitt upphaf sem sáttmálaþjóðguðs þá talaðu um aðra mósu bók. Hér í rauninni verður Ísrael til, þessi er fæðing Ísraels. Meir sé að í spátansbókunum setna, þegar í Salmonum og í Hósea og í Jésea þegar Guð er að tala við sinn líð og hann er að minna þau á, þannig að hann segir sko, eða þessi í, í Hosea Þegar Ísrael var enn ungur, fekk ég ást á honum, frá Egeftalandi kallaði ég son minn. Veist, og þá svo það heimfært upp á Jésu í Mattesbú frá ekki þannig kallaði ég sonum minn og þannig að, að segja sko Ísrael verður sáttmánaþjóð Guðs eftir það sem gerist í annaðri mósu bók það sem er kannski það er í lagrýst ég veit ber hvernig ég á koma þessu öllu frá mér sko það er svo mörg líkil í bókinni en eitt sem er svona eitt megin líkil þemma er tjaldbúð Guðs. Málið er það að Ísraelsmöðin þeir flýja út reikjastandi og með allt dótið sitt og með fullt að og drótið sem ég getur náttuð og svo er konur til eða mörg og hvað gerist þá? Veist, þá, þá, þá? þá erlega byrjar svona ballið. Guð fer að ofinbera sig fyrir fólkinu og þau búa í tjöldum við þau eru ferðalagi og Guð segir við móse að þú skalt gera mér tjöldbúð á meðal þeirra því ég vil búa á meðal ykkar. Ég vil búa á meðal lýðsmiðs þannig að þú fáðir bara þú þetta er mjög heldur þú hefur talað um daginn þreyta að lesa þar er mjög ítarlegar leiðbrigðingar um hvað þetta tjalbúðin á að vera eins og kalla akasíu stangir gulli lagðar þetta lang svona langar þetta marg mörk alinn og vað vera hvað er alinn lengi ekki hugmynduðu þúst og og maður getur svona séð þetta fyrir sér sko, ég, sirka en en sko ég viss um að alinn á mér og alinn á símon geir er ekki eflaant sko <laughs> Kyrir, þetta er bara veist, hver og hver er með ríkishöndina þess er svona alveg bara þumlungur, bara þumlar eru bara eitthvað hjá stórið sko og, og síðan er þetta sko stið, maður getur sér hlutöldin 30, 40, svo sko 30, 30 og svo ég heldur einnig að sé sko hvort það er 40, 100 er sko ystalag tjálbúðurinnar svo kemur það nær, það var þetta aðeins sko, það var þetta 50, 100 það er aðeins reglulegara og svo þau kemur í allra helgar stað, sko það var þetta 10 á alla kanta 10 á breytt, 10 á leng, 10 á hæð þess að fullk þar denkur og þú veist þetta er allt svona táckrænt. Og síðan þegar er me sagt að þú veist byggja svona og svo kemur nákvæm lýsing á hvernig byggðu þetta nákvæmlega svona. Það eru endurteknar og þeir gerðu og þeir gerðu til að undirstrika að gert nákvæmlega eins og guði sagði, sýndi eftir þeirri fyrirmynd sem Móse var sýnd á fjallinu. Sigur er ótrulega merkið það. guð virðir að hafa sýnt honum eitthvað svona blueprint eða, eða eitthvað slíks eða eða og ég tel indented að tjalbúðin sé tákni andlega merulega ég ætla að fá að sitja að stægilega þar og færa þenna trúi að tjalbúðin svona gefur okkur andlega sýn á á heiminn en að pa mortar soul veit ég ekki en en þetta var eftir fyrirmynd svona sýnda og og þar sem tjalbúðin táknar þustu það er það sem eins og rótaktt þetta var bara guð Abrahamis Ísaks og Jakobs Allt er hérna bara, hérna bara guð í nærsta kjaldi, skiliðu. Allt er bara guð aðgengilegur. Og það var líka í kjaldbúðinni sko áhætta samþyndatjaldið. Og hérna æyska reynt að viðkenna um að það hafi verið aðeins utan tjaldbúðin, það hafi verið sér tjald. Og þar birtist guð bara. Mósa þust þar guð, þá fór hann inn í tjaldið og þar bara birtist stór guðs á himni bara skígi eða eitthvað og huldur tjaldið og þeir bara tæluu saman. Mósa í og guður guðs utan ég var alveg til í ég veit samt ekki alveg væri til í svona það, það væri pínu skeri þú veist það væri pínu skeri og hérna, það þa� er það sem breytist það sem er svo rótækt að allt í einu er hægt að tala við Guð allt í einu er hægt að nálgast Guð en tjaldbúðin er samt sko núna verið gott þegar um að hún er, það kemst ekki hver sem er alveg að Guði og tölum um að það með það með er það tölum um þriðum Þetta var það tjalbúðin sé ákveðin sko mynd af veruleikanum. Og utan tjalbúna var girðing. Neðsti hluti girðingarinnar var brons. Efsti hluti girðingarinnar var au silfri. Og mest þetta var svo og og hluthellir voru minni um sirka vart að 40 100. Það er svona óreglulegt en samt ekkert svo. Og þetta, þetta var sagt forgarðurinn. Og það fyrsta sem að er, þú við lappar í áttamusturinu, er altarið. Og sko, altarið ekki sjá fyrir ykkur einhver lítið sætt borð eins og í kirkju upp í sveit. Altarið, þetta er sko, þetta er frekar svo kemur í sláturhús og það er borð fyrir kjötvinnslu. Veist, kjötið nefnir, þetta er svona, þetta er massíft, blóþugt borð. Við veist, þarna eru dýrtekinn og þau eru hlutuð sundur. Við veist, þetta er bara svona górvinna, skilja, og þau vera prestur. Þau en þeir voru sko allir uðjöki, það er mjög messi starf skiljið, þess þeir eru að hlutatýrsundur, taka inni blinu út og setti því skálar og eitthvað þegar að þú ætlar að nálgast guð, að það fyrsta sem það mætir er musterið, nei er, er fórnarborðið þar sem þú frið þægir fyrir sindiðinar og það er svo grafísk mynd að þú kemur lítið land eða eitthvað svo þú lotin leggja á höfu landsins játa sindið þínar og svo horfir á þegar, sko, við því hvort þú þetta ennþá með höndina á höfðinu sko þegar presturinn skerði á háls heist, og svo bara blæði því út og það deyr fyrir þína sind heist, þetta er mjög grafísk mynd og svo er það tekið í sundur, hlutað, hlutaði í brennt, hlutaði fyrir til mustirinn sinns og hérna, þetta er mjög svonalegið eitthvað sind hefur afleiðingar það er svona bótskapur Það sem hér næst fyrir innan altarið þá var hérna þvottalaukur svona ég þú kallar hafið með tákkar eins er sem táknar í bíblínu eitthvað svona aðskilnaði eitthvað eitthvað sem kemst ekk yfir. Og fyrst að það fyrsta leit er þá alltaf praktískt því að að fara inn og vinna með reykil sigur og búnar að sláta dýrum þar á að geta þveigi sér þyr þoðu sér þarna. En við sjáum enda sem skoðust þar fórn svo kemur hafi það gerir hreinsun. hreinsast Og síðan kom hið heilaga, það sem bara prestarnar máttu að fara Og þar var sko lokað, þetta var þykkt tjald Og hérna, það voru sjö arma ljósastikarninni Og ljósastikarninni, og ljósastikarninni, það var mjög svona Mjög mikið hægt það að út af því Það voru skoðunarbrauðinn Sem ég hef aldrei skiljist, skoðun, hver, bara skoða þau, allt þetta Orðið sko sem ég notaði við brauðinn er eiginlega sko Þetta er uh, andlitsbrauð Hvað svo og það voru 12. Þar að þau táknuðu hérna hvert einasta ættfólk, táknuðu fólkið. Og það var skiptum þessu brauði hverri viku. Þessi, að það þetta var bara svona var nýtt, þetta að það nýtt upphaf alltaf. Alltaf endur Já. Já. var endur ný. Já. Skrauna. Þessi 12 ættfólka var þessi sem átti þótti 12 árisana. Það er hérna unddeilt. Mér finnst að það er mjög líklegt. Okay. Til að vera svo að það er nýja Israél til að sýna að hann var að byrja eitthvað nýtt, nýir En hérna ja, við tölum um það seinnar, af hver, afkvörð afkvörðu það er einhvernig umdeilt. Okay. En, en það er en til að tala 12 er það er mjög erfitt að horfa fram yfir 12 ættkislyr. Hon hefur lika keppt oft í bókinni. Já, og af sko í bibljan. Þar er ja, það kemur líka ómenbara bókinn sko, 12 er mjög mikið þar að því að 3 og fjórir eru svona grundar tölur í bibljunni. Og þú leggur 3 og 4 saman færðu 7 sem er líka mjög sterkt tala í bibljunni og þú 3 og farið 12 þannig það er svona þetta byggist að, að tölunni sko, þrýr það kemur þrenningin það kemur svona, svona andlegar, verulegar og fjórir, það talan sko fjögur horn jarðar einar, það er svona, svona sköpunin og regla guðs og, og þegar þetta blandast saman þegar þetta leggur það saman farið sjö eins og dagar sköpunar einar eða svona, algjörleikin og þegar það margvaldra hvert með verður farið 12 sem er eins og útvalningin á Israel og, já, margt svona, endur þetta leik sem er þetta Og margfalt að 12 12 færu 144. Og margfalt 144 að 144.000 færu 144.000. Og mér bókin klakka. Nei. Þetta er ímisagt að þetta finnst þessi. Nefma hvað? Að við uh, vorum að tala um ja, hafið, þaust skoðanabrauðin fyrir fólkið og svo var reykelsisaltari. Þar þú farið fórn og það var kveikt í, þú hefur fundið líktra en þú brennir hár. Það er ekki góð líkt. Veist, og bara hvað þar að gera til að bara kvikna í dýri, skilja ég er svona skrokk, þetta er svona bíinu brútal og svo stífur bara reykur upp og það er örugglega ekki góðlegt það er búið að kveikja í dýri og prestur er inn og hann er allur út í einhver gumsi, veist, hann er búið að þúa sér og, og svona og svo fer hann inn í, í þennan stað, það sem er dimmt, það er örugglega að hvað hann skítur og hann fer og hann tekur reykhelsi Og hann leggur þá reykjelsisaldarið sem er alveg eins, bara minni útgafa af aldarunum fyrir utan. Og reykjelsisaldarið var uppvið kjaldið, fortjaldið sem lokaði fyrir allra heilagasta. Og inn í hérna heilagasta þar var nærvöru Guðs. Og það var bara þangað hóð bara aðstipresturinn, einu snári, þegar Guð það við sérstætt leiði. Og hann var með bandum ökklan því að ef það var synd í lífans að þá dóan og bandið var svo var þetta náðanum út því að það gæti enginn farið inn á þess að deyja <laughs> það var bara að hérna, serious business people þá erum við að stress við erum prestur það sem þau og hérna, hérna, hérna. ekki fleiri brandar en á um það <laughs> það eina sem snert það eina sem tengdi sér til saman var reykurinn frá reykilsaltarunin sem steig upp og hann fór inn fyrir fordjaldið að það eina, verða einar tengingin reikja sér stígur upp og það verða inn í allra heilaga það heilaga það tjald stendur á svo súlum neðstu hluti súlunar er silfur og fyrir ofan silfrið, þá kemur gull gyrðingi fyrir þetta var brons og efst kom silfur neðstu súlur, neðstu silfur og svo kemur gull það er eiginlega eins og það sem ég var að segja ykkur að ég standa hvert ofan á öðru og það er velkomin og þegar í garlandarsmennir þetta tala um himirinn þá tala mann um í sko tvítölu þeir eru með svona sko eintölu, tvítölu og fleirtölu það, það er himnadnir eins og par eins og við heimtum að segja ég veit ekki, við eigum ekkert svona orð held ég sem alltaf er tvítölu það er eins og kannski gamla, í gamlu íslensku við og við er við það er ég og þú við er, það er við öll við er mótmánum allir við erum fleiri en þeir en við hins vegar ég veit ekki alveg á mm. og hérna þar að er að himinin eru himnadir við sjá himnarna sem sko tvo himna það er sem við sjáum og svo handan og þar er eins einsog þið heilaga sé sí himinin sem við sjáum það kemur svona tup, það er hérna fróðan og fyrir innan það er himinin sem við sjáum ekki það sem er nærvara Guðs þar að þú sérð lamb brenna á fótanaltari og það er ógæsig og presturinn er alltaf ute fyrir að gefa út þína messí og þetta lítur ekkert óskilega vel út og það lyktar ekki vel. En þegar að nætir guðs þá lyktar það eins og reykelsi. Það er svona fá sáðu myndina. Þys mm. ég finnst það vera mjög svona falleg og sterk mynd. Að, og það er raunverulega segja ykkur að það sem við gérum á jörðinni það kastar stundum erfitt eða, er, stundum eða er dýrt. Ég í dag er ur lömbi ekki gefins skiljiu hvað að það þá þá dýr voru eini gjaldmiðillinn og hérna ja allt að sko allt praktíska að að er dýr syndin hefur alvarlegar afleiðingar það kostar skiljiu eitthvað þarf að halva deyja og þó að fórnin hér á jörðinni sé óþæleg og ógeðfelld það er nú stíru til guðs og þá er það er da eins og líugur reykur það ilmur og meira segja ég nítað sem þetta er oft talað um að hlíðinni okkar sé góð ilmur fyrir guði þvist er, er mjög er stið, er stið, er stið, bara bara það vindvall góð ilmur maður bara kalla guður hjá hérna ilvötnum hvað er verið að tala um hjana þetta þvist að vera vísa í reykilsið alveg eins og reykilsið sem stígur inn í allaðra heilagasta það góð ilmur fórðuna sem vi færum á sem við, við sinnum með tjálfbúðinni fék fólk leið til að fá frithæðingur fyrir syndið sínar, það gætt farið og yðrast, það gætt farið og það var einhver sem, sem syndið í skiljiði og síðan í gegnum prestana, prestarnir til að mann og í þrýðum mótsabók fengu sko heilarleikalaugin, fólk fekk leiðberingar hvernig þið átt að lifa það hafði ekki haft þær áður bóðurinn tíu komið annarra mótsabók þá hafði einhvern veginn svona Að þetta bara fara að einhverri svona good feeling eða því sem var foraratnar er að við kenntum þem með að það var ekki til svona opinberun á hverju guð var það kemur í annari mosaþök þar er guði að opinbera sig fyrst og fremst þar opinberast þetta í sköpuninni hann opinberar sig Abraham en í annari mosaþök þar er hann opinberar sig sínum líf þetta sníst allt um að guði er smátt og smátt að opinbera sig meira meira og meira stóru punktarnir í annari mosaþök í út göngunni mynd ég segja að það er pláurnar í Egiptalandi það sem að Guð er að takast á við Guði Egiptalands að þegar hver einasta pláa snerti Guð sem Egiptar tilbáði Níl sko Egiptalandi er kallað Gjöf Nýlar Nýl var tilbyrðin sem svona einhvers konar móðir af því að það árlega flættun yfir bakka sína og þá flættun yfir eyðimörkina og eyðimörkina var bara lifandi, sko, bara að hafa og það var að, var að rækta akra út af Nýl Það hefði tilbáði Nýl eins og svona frjósemi skyði og svo bara breytir Guðin í blóð Veist, bara hérna, einhverju einu orði, bara já Guð segir, já ég breyti þess blóð Það voru Guðir, eist, engisbrettur, froskar, himnadnir þetta var allt hluti sem þeir tilbáðu og sem þeir trúði að fara og væri Guð hann var sól Guð og hann, eist, það kom myrkur Guð gerir landið að myrti það um miðjan dag Þá var virkilegt högg af því að Faró er sonur sól Guðsins Og Guð hafði meira vald en sólun Þetta var svona, í öllum þessum pláum er Guð að ofanbera sig og, er, og, og það er svona merkilegt, Guð er ekki að vera vondur við Egypta Guð er líka að ofanbera sig við Egyptum Þeir gátu komið og við lesum um það að þera hérna kona Móse þeir sem var frá Moab að hann tók sig eþiopísk kaonu og það var svona eitthvað rifildu út af þí. Akkoma kona það var eþiopíu með fæm skipi. Og, og hún var greinlega samþykkt eða meðtekinur sem einn af hópnum því að Móse giftist þannig. Þar því að segja sko að tala um eþiopísk kona hún sennilega vera frá sútan eða eitthvað og þetta er bara kona frá áfríku þrist þar sunnlega hún hefur blálendingur um af hver var hún með þeim? hún er ekki ísæðarsnaður hún er ekki í Egypti hún, hún er búið í Egypturlandi og þegar Mósera koma viðverð með og Guð eru ofinverðið sig það gátu allir sem vildu farið með þannig að hún fóð með Egyptar gátu að koma með líka þannig að Guð, Guð er ekki ofinverðið sig til að sko vinna gegn í Egyptum hann er bara ofinverðið sig og hann gerir það með þegar sína að þeirra Guðir eru falsg Guðir sem er ekki hægt að, að treysta sér á að hláðurnar eru mjög stór punktur í Annara Mósa bók öll opinbjörnum Guðs í tjaldbúðinni er stór punktur og, og skiptir miklu mánu í nýjertagsmenturinn líka að svo, hafa, að svo átt að sjá hvern Guð dvelja á meðal og hann bjó í alveg eins kjaldi, tjaldi þar svo fyndið ég, ég miskildi þetta fyrst til Annara Mósa að segja sko Ísta lagi það var innan sko hvað var purpurarautt og það var ekki blátt og það var eitthvað sem táknir svona konungdóm og táknir heila leika af hverfa. En ísta lagi það var ur höfðrungaskinni. Og ég var bara eitthvað harfundir höfðrunga í eyjaverkinu og ég sá bara fyrir vera eitthvað slétt, glansandi með svona uggum á. Ég var bara þúst. Ég fann það svo fyndið. Ég bara ég hló hló í það kláðuskast heim fyrir að lesa viðblína. Bara þúst höfðrungaskinn. Það er bara karlengur höfðrunga. Þúst að hérna. En þetta þetta kemur af gatehafur. Ja. Höfrungar, geithafur Þannig a ah, yes Þetta var svona gróft, gróf húð Þengist ekki fiskum <laughs> Þú er ekki með spjóð eitthvað Þannig að veiða höfrungar <laughs> og, og, og þetta var svona gróft Þannig að utan Leit tjaldið alvegans út Og öll önnu tjöld En bent undir yfirborðinu var sko Purpura rauður Sem er eins og blóð, eins og konungdómur Allt þetta, og svo segir ég annarri mósubók sko, og orðið var hold og bjó með oss orðið réttið að orðið var hold og tjald búðaði á meðalokkar, gerði tjald búð þetta er því, það er svo stert að sjá hvernig Jésús Kristur byrtist svona, buðildi bú á meðal mannana Jésús kemur og hann býr á meðalokkar eins og maður og að í, í hinnu ytra lítið hann út alveg eins og við en innan í er ekkur alltaf alltaf í sig, bara sem nær vera guðins. Og síðan er þetta eitt sem er stórt boðorðin 10. Þau koma í annari mosók. Boðorðin 10 eru svona eins og summing á hérna þú veist hérna, lögvallinu. Þetta er ekki bara eitthvað svo endanlegt, þetta er meira svona samantekt. Og bara svo ég leggi eitthvað svona áhyggslu að ég veit ekki hvernig í skóla lærði boðorðin 10 vitlaust. Hérna, við lærðum hérna í dóttur guðinn og svona ekki erguð svo þérna halda píntudaginn og alltaf og svo kemur sko ekki ekki hætta hérna, girðast eigurnángvægis ekki getast konanángvægis og ekki getast eigurnángvægis það er bara eitt boðorð og þetta var hérna á dögum á dögum þar kásk kirkjunar að þá þóttu þeim mjög óþeyat að boðorðunum við tvö er að gera sér ekki myndir <laughs> ekki bóða til myndir sem tilbeður er hérna ja þetta er mjög kanskje umdeilt en satt og og hérna hérna og bara boðorðin þaðan þann að fyrsta boðið eru þetta það er bara eitt guði annað boðið ekki gera myndir af guði og við tölum kanskje svolítið um það í fyrstu mósaubók ástæðin fyrir að það er synd er að við ég að endurspegla guði með lífi okkar með karaktir okkar eins og við erum þar segna er að það er brot gegn sköpuninni að reyna að tákna guði á hverfin öðrvísi en að endurspegla við lífi okkar þust það, það er ótrúlega það með að, að hérna, ekki leggja nauðs ekki og Ég held að það sé sko jafn mikið fyrir okkur sjálf eins og aðra. Bara við séum ekki enn sko að gera lítið úr guði að gera guði að einhverri festaxleið. Þessa stundum er að ég svo teikna sem kubbði ég er hérna. Og svona, ég svona pínu. Er ég er, eru ég aðeins að gera það? Legga nafkur sé hér koma, gera gera lítið úr honum, setja guði í rassvasan skili. Talaðu um vinum einn hérna, ég bara keep í spotta og hann gerir eitthvað trikk. Halda hvíldardaginn. Það var það kemur úr sköpuninni. Það er, það Schauðu mal guðs sköpunina. A að að hérna heiðra guð við tíma sínum, heiðra guð með því að stoppa bara allt. Sko það er mikilvætt að ræfta jörðina, að það er mikilvætt að vinna, að það er mikilvætt að afla á svona, en það er ekkert mikilvægara samheldur við guð. Það er kort sem að er heiskapur eða núna gefst fiskurinn vel eða hvað, þá stoppa ég. Og ég reyt samband upp guð ganga fyrir. Það er sem þetta prinsipp með fylludeginum. sína, að bara Það er eina boðori sem gefur fyrirheiti þá voru langlífur og því gagn fyrir landinu þá gerði að rannsókn í Bandaríkjunum fyrir það tók alveg 40 ára rannsókn honum liggulega kanskje vera að gera aðra það fylst með krakkum sem voru ólingar og samband þeirra við forænda sína svo 40 árun sem þeir voru að þekka þá. Krakkar sem haft gott samband við forænda sína eða þeir sem haftu slæmt samband stormastand samband við forænda sína voru 60% líklegri til að hafa dáið skyndilega og komu heilsufarsjúkdómi. Haði kerpal bara Það bara upptaling bara að það er hræðilegt. Það eins að einskottun sé heppni með forrita. <laughs> og hérna ja gott samt að þú. Alls er praktísk og þau þau, þau hérna er þau spanna vítt svið. Eins og meint að í raun séi þú skuld ekki gýrðast hús nangingaðins. Og undir það fellur eigin konans børnina hans, þjónar hans, dýrin hans, hans sjálfur, skiljiðu, allt þetta. Ekki bara ekki gýrðast, ekki öfundar. Ekki ekki hérna ég, bara, þá Þa, þá þá brítur gegn kærleikanum og þínu nerd fight tvær hérna sáttmálatöflur tvær töflur í borði því það var ekki vegna þess að guði væru með stóra fingur að kæfi bara 5 fyrir á kvar töflu þá þegar ben gerði sáttmála bara alveg eins og í dag þegar gerir þú gerir lánarsamning þú fær eitt eintak og banki fær eitt eintak sáttmálstöflurnar eru tvær og það er eitt eintak guð og eitt eintak fyrir mennina þetta í sáttmálum. Og hann var settur í hérna bæði saman, voru saman, inn í sáttmálssörkina, bæði eintekið saman, var geymd saman inni í hina allra helgastað, þar sem var sko var fundastaður guðs og manna. Sem er mjög sterkt. Bara hann var ekki þar eins og hérna history of the world, þar sem Mósí kemur, I bring you these 15, sem mistar ein hérna tekju og brotnaði 10 commandments, það veitjið aldrei. Það er <hæður> væri 5 og hverri töflu. Hérna hlut aðeins högunni, brauta þær viljandi fyrst ég ekki nýjar það, hérna, það, það, það, það er svona mynd ég segja stærstu punktarnir í annarri mósibók, það er það er það með pláarnar og hvernig Guð sko sínir vald sitt á falsk guðum og leiðir fólkið út tjaldbúðinn og bóðarðinn og svo kemur þriðja mósibók sem að hún er svolítið þung aflæstrar og hún er það það ég held að þyrfur mikla undirbúningsvinnu til að hún verði skemmtileg lasning þetta er bara einhver mjög ítarlega lög og ítarlega leiðbeiningar um bara all alla mögulega möguleika á ef folk hefur ekki æðu nauði þá má auð gefa land ef auð gefa land þá dugar geit hafur og ef auð gefa grít þá dugar kornfórn ef auð gefa kornfórn þá dugar dreifurð forn þvist þetta þetta er eitthvað svona leið og hvernig þú færir Fordiðnar. En það er fleira í þriði hérna, mósubók. Fyrsta mósubók, við tölum við það síðast, það er svona, hvað kallar maður það, það er svona mótandi sögur. Sögur sem að hjálpa okkur að skilja heiminn. Sem að í mannfræðinu er mítur en því er ekki að sé ósannar. Það er, að svona, en það er svona, svona myths sem að móta allan skilningu okkar heiminum. Önnu mósubók, Sagan aði hvernig Guð gerða sáttmála líð þriðja mósusbók að laga taksti bara lög rættur það sem er merkt við þriðja mósusbók er að hún segir ekki svo mikið um guð hún fjallar rosalega mikið um heilage leika guðs og hún hún eina tekur á bæði praktískum málum en eina sko virð heilage er þí er heilagur það er þriðja mósusbók það er bara basically það er það er fjallað um óhreinleika fjallað um synd fjallað um fjallað um hérna um og í þriðja mósusbók Þar kemur kaflinn að elska náangarinnar sjálfan sig. Það er bara ekki bara allt þér í 3. móasbók 19. Þar er bara lesa um eitthvað dúfur og lömbu og eitthvað og sagt þínu kemur bara eitthvað að hugsa vel um fáttæk fólk. Hérna släkt við símanum í kirkjunni. ekki ekki allt á akrinnum einum og hérna elska náangarinnar sjálfan sig. Bara allt í middle of nowhere í 3. móasbók. Í 3. móasbók eru lög um mat sem var makt Það er það er og sumir lýsingar Það var svona, ef þetta jortrar og hefur, og hefur klauvar, það máttu bóla Nei, ef það jortrar og hefur ekki klauvar, hefðið, það máttu bóla En ef það jortrar og hefur hérna hófa, það máttu ekki. Þetta er svona leið bara, og mann, hefðið, hvaða? Svo maður hugsa, hefðið, er fullt að hafa, það er mjög svona praktískar flokkanir. Sko. Og hérna, þetta er eins og í fólk sem ætla taka sko, peiljómatræðið, það er svona flokkanir, ef það vex í náttúrunni og ef þú drepið það, allu þe borða. Mm. Ef er ef hérna, að er pakk ef að utan ái sem segir hvað er í þí, þá gott ekki borða. Það. <laughs> Basic. Einfaldar ef að er innihaldsvísing ef að er mjög langt orð í innihaldsvísingunni sem þú kannar ekki alveg bara fram, alls ekki borða. Við hefna sko. Maltektrosa, kjarnasýra eða eitthvað svona alveg bara. Líthium hamiljafat eða svona alveg. Natríum súlfat, bara hvað er það Nei. Allt þetta? Nei. Að þetta er bara don need ja, er eða er fiskur og hann er ekki með hérna hreistur, ekki borðan. Hákall, skata, áður krangar. Er borðuðu samt. Halleluja. We bless him with þessu. En, en svona mataræði það er, mikið, það er fjallað um kynlíf, ekki sóvi við hægtendurvæmiuni, praktískt. Og hérna, er ekki giftast systkininu og þá ekki giftast einhver sem er sumur svona skyldi er hvað að þetta þurfi að vera í, í lögum er bílum kjánalegt en hérna það er samt mjög merkileg að það var ekki einhver að segja um daginn það var einhver sem postað á Facebook, já, Tinna var að segja einhver um einhver sem postað á Facebook eitthvað um hjónaböldssamgen hérna, þú þurfum fylgja allir biblíunni, þá skalt þau giftast sýstu þinni og vitna eitthvað vers það var ekki það er bannað í annarri mózakbók að giftast sýstu sinni þannig það er tekið af því og það er fjallæðum hérna meðferð á látnum eða snertir ykkur dáin, þetta að vera sóttirinsun það er einangurinn um á hverja lengi og svo er lög um þjóðfyrjarslega hægðun það er rosla mikið fjallæðum í galantæsamentinu það er ótrúlegt áherslan á að annast fátæka það koma vel fram hérna, ekkur, munaðarleysingjar og útlendingar Nei, <hæð> það er ekki alveg men koma vel nú nú work it krakkari hérna en en að koma vel fram við þessa loku það er alveg rótlæga skrítið þú vissu til dæmis tala um sko þið skulu allta muna að þið voru þrælar í Íslandi aldrei gleymu því að þið voru þrælar komið vel fram við það sem er veikri stöðu munið að þið voru útlendingar í Íslandi það sem skulu koma vel fram við útlendingar munið að þið voru þyst að koma illa fram við ykkur ekki koma illa fram allt þetta svona íttra aftur og aftur og aftur. Og það er rótra miki í í lögum bæði þriðju mósa og í hinum. sem snýra því að, að sko það eigi allir að hafa nóg. Þá hugsa um allu. og fólk að hjálpast að. Það er ótrúlega hyndir að fólk hugsar um sko allt eitthvað svona bannar. A oh, bara að guðir refsaði allt með Það er róslega miki elska að náungan, það er róslega miki ekki eins og segir þú þú uppskerðu agrinnum, skyldu hornir ekki fara aðra umferð þegar maður tína kornið og, og, og það er rosalega mikið mikið þessi hugsun þrýða Mósubók fjallur rosalega mikið um heilarleika og alvarleika syndarinnar og gefur okkur ákveðan mynd af Guðu og stöðu okkar gagvætt Guði af því að hún sýnir bara hvernig við erum án Jésu í rauninni þetta er samband Guðis við mannin áður en Jésús kemur og það er bara ekki djók sko Það er bara mjög erfitt. Og meira segja, ef það er kenning nýttastendisins, að þetta kerfi hefði aldrei virkað, nema vegna þess að það var svona, hvað getum það sagt? Það var, það var ábyrgð, það var trygging inni því, að Jésús ætlaði að koma og greiða gjaldið. Annars hefði þetta aldrei dugað. Það var bara vegna segja þetta, þetta, þetta dugar að þetta vísa fram til þessum Jésús gerir. Það er svona spámanlega bendir fram til Jésú. Sögnum við fjórðamó og hún er ferðasaga, hún er kölluðið hérna, numbers eða numeri af því að hún byrjar á því að telja upp allt fólkið að koma ættartölur dauðan, þannig að það bara allir taldur upp sem eru allar ættkíslir, allar undir ættkíslir bara, já, ég hlæði núna en svo byrjar að lesa þetta það er ekki yfir að mér Aðal, já, að það er satt Og hérna, hún heitir bara törur. Þetta vera Excel-skjál biblíunar. <lýð> og hérna. Eins og ég talaði um síðast, að sko grundallega þeimin í mósubókunum eru sko sáttmáli og trúfesti, óhlyðni og bölvun. Að blessun og bölvun, dauði líf, hlýðni og óhlyðni. Það fer algjörlega saman. Sáttmáli og vantækking af guði. Það er það anstæður. Að á þeima í fjóðum mósubók er vantæklæti, nöldur, og almen leiðendi og uppreist. En þú þyst er þarna guð er gefaum eitthva hímnest brauð og þyr bara aftur eitthva brauð er sem að þyst sem er bara þyst mér fyst er það svo ótrúlegt þegar maður hugsar um þetta þú fór að fyrir einu hverri einstaka börni um tíndu brauð og það var sama hver tíndu mikið eða lítið það var alltaf nóg. Bara hvernig virkar það? Bara í tíni þyst eitt kottur það dugar öllum. Í Það er bara það er bara passlegt. Alltaf bara passlegt, það er réttsleppur. Ef þau reyna að geyma það, veist, og þau geyma ekkert í morguns, þá mikla það og það eru maðkar NEMA á kvíldadaginn. Bara einu sinni viku, þá geta þau geymt þá hann næsta dag, <coughs> og það er og, þvist, og þetta verður bara rútína. Þetta verður bara vennin að tók pælir ekkert ísöku og þetta er yfirnáttúrulega. Og þau eru bara þvist, oh, ekki að því, geta ekki þengið frá k og guður er svo þreyttur á rafluninu hann sendi þeim um sko rok og í rokinn er fullt af línghænum sem er eins og rjúpur skipi bara kennir að rjúpnar rigning og það var svo mikið af línghænsnum að það þust var man ég með það orð alla ef að skoða þust hann er galinn um svo mikið að bara þust hann fór að koma út í nefi dauin þust að þeim. bara þust borðið hann línghænst bara þust og fólk er komið þeim, bara, aftur <ljum> því er þetta ógætislegt hyndil. Og guð er alltaf ítrekað að refsa þeim og það sem finndi hann að, að fram að sko þeir kvörtu ekki stundu kvörtu við Móse stundu gerði uppreistu Móse en mjög oft var að því þeir þeir möggluðu og Móse í tjöldum sínum. Þvist bara þegar þeir komnar heim borða borða kraftverksbrauðið sem kom frá himnum eða línkensnin þá þá mögglaði guði. Ó þvist hérna í einum tjöldum og við erum í fötum sem slitt niggi og skóm sem eyðast í giju og var bara alltaf einhver kraftaverk eða það er bara að gata ekki bara að vera var svo einfalt það var það að það var eitthvað okkur hvað að gera það var bara röflandi, möglandi, að það er svo erfitt, Mós er svo, svo ráðurrýpur svo bara systir hans og svo bróðir hans með honum, fjölskyldið það er svona, það pínur ég að það er mjög Og hérna það, það var svolítið alveg, og svo kefir mér þess að er ígur í fjórðu móðsabók, fjórtán, ég maður að því þútti gera prediginu útrúð því og ég bara að verkefni í skólanum og ég las kafla á því bara hvað getum maður sagt þegar hann að kafla. Svo fór maður að lesa um og þá bara, wow, hvernig, já, takmarka mig. Það er mjög, mjög gaman að því, það er mjög mikið í þessu. En Guð er alltaf eins og kom kóra og einhver menn og þá bara opnaði þeir guð jörðina og glýftið á og eins og eitthvað svona. Þú og það var alltaf svona að röfla og guð refsaði þeim og þá skammastu þeir Ó. Oh, þeir röfla og eitthvað og guð tekur á en þú læra aldrei. Og svo endar bókinn þannig að nú er kominn að 400. Þú veist núna eru þe logsins að komast út úr þessarrei eyjumörk. Og guð segir sendiði 10 njósnara sem fara á sem að skoða landið og gefa ykkur og þeir gefa ykkur skýslu og bara, hérna að fara tíu njóstarar og þeir sjá allir að sama skoða sama landið og þeir, er bara, hef, þeir talum bara þeir kom aftur að gefa skýslu, bara vínberinir og starfið meðl og onur er svona, þeir, bara vínberaklasa, þeir er alveg hanga og ávistir þeir er alveg bara það er, er mjólk og hunang og það eru alls nættir í þessu landi en það býr að búa að við Það er allstætti, þetta er, all... þetta er nákvæm eins og Guð sagði, það er að segja það, þetta er nákvæm eins og Guð hefði sagt en við erum pyrir við það fólk við erum pyrir við þess að rísa þetta okkur líst ekki á þetta og átta segja, við skulum ekki fara tíu segja, Guð leitt okkur ringað, þetta er nákvæm eins og sagði ekki gleyma hvað hann gerði við her Egypta í Rauðahafinu látum vaða fólkið hlustaði á þess Þá talar Guð og segir, ok, krakkar, þá fer, mun ekkert ykkar fara að Öll þessi kynnslóð, nema, Jósua og Kaleb, mun deyja í eðimörkinni. Og þá er fólkið, ó, oh, nei, og þá reyna því að gera innrás. Mér er þetta svo merkilegt. Guð sagði, farið og, því og gera innrás í landið. Og fólk gefa bara hvað með við þorum það ekki, við getum það ekki. Það þessi ekki, ok, áttur deyðið í mörkina. Þá eru til að prófa. Þá er sent. Það var orð auðsænt. Þá eins og Guð hann var að prófa þau, hann var að prófa þau, hann var að prófa þau og þú lærðu aldrei. Þú var aldrei tilbúinn að treysta guði. Er sama að hann gerði mikið. Hann gekk að undir í skýistólpa á daginn og eldstólpa á nóttinni. Bara hvað í alvörunni. Kv. Ég væri stundum bara þakklaður fyrir svona heyra í honum skilurðu. Þú sést eða bara eins eitthvað svona lítið taft var er þegar hann hæg mér skíi núna og ég veit ekki hvan leit út og það var allt eitthvað skíi þarna ég geti alltaf séð já einmitt guður er þarna hann er með mér og á nóttinni vaknaði dremdi illa kíkja út eldstólpin já guður er þarna hann er með mér þetta er mjög þægilegt þetta er mjög svona trúarstyrkandi þau eru bara eitthvað guður hvar er hann það, þau eru mjög svona mjög neikvæð og og guður eina sko hann segir bara viti það ég geti ekki notað, ég, ég get bara, ég, Vertu hafið það er sagt, ég ég komi ykkur útur reiketrandi en ég get ekki náð reiketrandi útur ykkur. Skili þau eru ennþá og þau bara ennþá fara heim. Þetta er svo, eins og og þetta með hundinn sem var á í ólinni ég gerði þetta dæmi svo oft. Hann var á réi keðju sem næri bara ákveði langt og svo fær hann nýja keðju sem er lengri og hann fer ekkert lengra. En eins og hundinn mínn er keðja var riðkuð í sundur og við fórum neitt. daga og það var bara svo varir að keðja næi ákveði langt. Þeir reynti ekkert að fara lengra. Var búin að Svo lengi röflandi, út í faró, röflandi út í trælandarana, röflandi út í allt að svo bara lífið miklu betra en þá kannt ekki að vera jákvæður, skilji þú, þú kunni ekki að, að, að hérna, stiga fram í trú að testa Guði þannig að lokum að þá bara segir Guði, ég þarf bara að byrja til næstu kynsluð ég þarf bara að byrja upp og nýtt með öðru fólki, með börnunum ykkar þannig að þau reyndu að fara inn eftir, og, og, og maður hugsun um kontrastin Þegar Móse, þegar Guð er að tala og Guð er alveg að svanginu komið nóg og, Mó, og, og þau eiga, að komið að þau að leggja stað aftur og Móse hrópar Guð, ef þú kemur ekki með, þá förum við hvergi. Þess, það var hjarta Móse, ef þú kemur ekki með, þá förum við ekki. Svo segir Guð, ok, þið viljið ekki fara, þá skulum fara aftur til eðmörkina og þá reynir þau að fara samt inn. Og það er líst sko þegar þá komu Amorítar eins og bíflugur og rauk við að undan sér. Þú vissir bara þau fóru upp fjallið og svo bara flúðu öll hverir sína áttina. Það algjörlega splundruðust. Þá fór aftur út í Eyjermörk. Þú varu 40 í Eyjermörki. Það var með til að allir, Þá var til að síðasti maðurinn dó, sem var haft verið hluti af þessar kynslóð, þutan Josúa og Caleb. Þá kemur 15. Mosebók. Það er síðasti maðurinn þeir og þá kemur ókunninn tími til að fara inn í landið sem Guður hefur lofað. Og þá kemur bókin sem að við þekkjum sem fimmtum ásabók en hérna enskuð Duru-Ranavi sem að er hérna Dutero-Nómium. Það sem því, sko, Nómia er, er lögmál eða lögð lög, lög, og þetta er satt annað skiptið. Hefst, lögmálið aftur, lögmálið gefið öðru sinni, lögmálið 2.0. Og, og mér finnst það, sko, þegar maður, ég hvetu ykkur til að prófa að lesa mólsubökunnar gegn bara byrja fyrstu mánaðarbók og bara lesa í gegnum. Þriðja mánaðarbók. Nei alvuru talað, það er þínu getur verið þínu töff, því staðar bara þerna upptalinngar af dýrum, því snis, uglur eru óhreinar, súlur náttugla, hornugna, snæugla, snæugla. Þetta ekki, mesta því þú byrjuðu í eyjarnar, allan. að byrja. Okay. Raika storkur. Herfugl og leiðblaka. Skilið allta þetta mart sem er bannað. Og hérna Þetta er rússlega langir listar og maður er bara okay, og svo að tala en sko hold, sveiki og þetta er svona alls konar reglur um kynlýf, kafli áttan og hérna fjóða móðsabók finna eitthvað spennandi Þetta er ekkert úr alveg spennandi reglur samt <laughs> og þrýða móðsabók er pínu hérna töff pínu er svona það þarf að vera mjög ákveðin ja að lesa hana en svo lesum við fjóða móðsabók fymta móðsabók er í svo ferskur andblær upplifu ég, var kemur í fimmtum Mósebók, það komið ný kynnsluð það er von Móse er alveg gaman og mér finnst þetta svo mér finnst svo sterk mynd hann safnar þeim öllu saman og hann, hann fer yfir þetta með þeim þetta er það sem gerðist þetta er komum við og þangaði við að fara í fimmtum Mósebók, sko þá kristallast þetta þema með hlýðni, óhlýðni blessun, bölvun döði og líf Hann segir alveg það að þetta var tvö fjöll. Við heldt að fara á öðru fjallinu fór hann upp á, því þúst við heldt að samgögnunir okkar tækju langan tíma á þess. Þrautsprotting, allir koma lappaðir frá bara fíðas. Við lappað upp á það fjall og lesa hitt hérna alla blessarnir. Þúst hann fara á fjall. Alla blessarnir lesnar upp á kallar yfir. Við þys sem kallar var kanskje utan dansk fjöll, varð hólar. <hæð> Svo fara, Og hérna þúst ígilaust, það er jættað og þar lasað annað bölvanleitar. Og þið veist, svo bara eitthvað, ég hef lagt fyrir einhver dag dauða og líf, blessun eða bölvun og mættu velja lífið. Og það er hlýðni eða óhlýðni. Það er bara það sem árið snýstum. Ef þið haldið öll lög drottins, ef þið fylgið leiðbenígunum, þá helstar aftekið í ábyrgð. Ef, ef þið gerið eins og Guð leggur fyrir, þá eru þið að velja lífið. Þá eru að velja blessun, Sjö. þá eru að velja velmögun, þá eru að velja ha migið að velja frið orði í kaonitsmentur sé því friður þú séu allar hvað er shalom malachendi að, að það þýðir ekki bara þú sést friður við þysu fyrir að einhver kletingar og einhver svona heblesk orði þetta hamlaði það ég þú getur aleneist bara teiknað einhver stár þú sést að skýrurð engin ja okay þú sést segir það þetta getur verið velur til vitlustorr en bara séðu miður bara hvað það þýðir og hérna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 Að því að það er friður í vinnunni minni í, í, í því sem ég geri. Mig líður andlega vel. Það er friður í sambandi mínu við guð. Það er friður í landinu. Það rignir á réttum tíma. Það kemur actualy sumar í sumar og og þú og það fiskurinn gengur á réttum tíma og þú veist þetta er svona friður. Það er þá bibljan talan um friður það er ekki bara eitthvað svona hyst ekki fyrir stríði. Það er meira svona, þessi blæssun og hún fæst bara í hlýðinni við lögmál. Fæst bara með það ganga inn í fyrirheittin og fylgja leifingum. Í 5. Mósebók er þemað svo skýrt veistu, og það er bara, bara kaplar hérna. Þessar blessanir munið þið fá eða hlýðið. Það bara langur kapli og þessar bölvanir munið koma eða ólýðist og það er lengri kapli, skur, tala bara. Og, og það er rosalega mikið þetta svona velgið þið lífið, velgið þið blessuð, að hlýða, velgið að ganga fram í trú. Og svo lokum endara þannig að og þó svo tekur við þann er enda 5. mosbók að á landamærinum. Þetta er svo þetta er svo sterkt, svo sterk mynd. Þemur í 5. mosbók er svo sterk og þú gangar svo í gegnum gamla þassamentið að þetta er svo gamla þassamentis fræningar það er svo hugmynd er mjög útbreidd og svo meðtekin meðal þeirra að það hafi einhver aðili eða einhver prestari eða eitthvað skrifa 5. mosbók eða því að útvarandi mosbók skrifað sögubækur gandrimensins þegar er eru svo sterk en ég held að sé bara þegar þeimun eru svo sterk ég held að sé bara gyðingar telja sögubækunar sem spátomsbækur að það er þetta er saga skrifuð með spátomlegu sjónarhóðni vegna þess að sagan er skrifuð útrá þessu, sáttmálun blessunar bölvun, það verið að útskýra af hverju kom svona lénleg uppskýra af hverju töpuðu í þessu stríði, af hverju það gerðist allt sem gerðist ja það er út af því að þey fór út af sporunum hér að er þú óhlýnir þessi svo kom þessi hann og hann gerði siðbrot og það kom þessi blessun að að hérna öll saga íslendinga allt gamalt sem hættið er skrifað út frá þessum þemum þar ni þá kláruðu við aðra 3. 4. og 5. á innan við klugtíma. en en hérna, en sem sett punktinn með því bara þýsst við erum ekki bara að fara yfir innihaldið eða þvist söguþráðinn það er meira svona að pikka upp þemun af hverju skipt þess að bækum áli og, og hvernig það var áhrif á restina Þetta var biblíulæstur í umsjón Helga Guðnasonar í Úlíkastarfi fílatelfju Drottin blessið þig